Хоч вже трохи із ледащів, А ще чують плеч. Поборовся б ще, здається, З панами до реч. Ще прогнав би з України Хоругів не трохи. Розлетілись б від мене, Як з пожару блохи. Палаючий погляд, гордо простині плеч, Гутня постава, золота булава За широким шовковим поясом. Кінь у коштовній збруї, Таким бачили мене чігиринці. Я сутулений, задуманий, зажурений, Може, недбалий, і, мабуть, у глибині душі, Немилосердний і жорстокий. Шкода говорить. Їхав по волі, приймав вітання, Роздавав поклони, мов вискав слова, то одному, то іншому, Давав повеління, Димковій капусті Відмахувався від надто настирливих Голубив юрка Перемовлявся з катрию А сам уперто повертав Коня свого туди Де був мій дім Непоказна сотниківська садиба Двор, ще з якого півроку тому В досвіта виїхав я з товаришами Упослідженим вигнанцем Щоб тепер повернутися великим гетьманом у хвалі славі, може, і у безсмерті. Боже мертвий для світу, Втрачений, загублений у невідомості і безіменності, Тяжка путь, незначні зльоти і глибокі болісні падіння, А тоді і безнадія, І майже погибель усього. Чи ж живуть кості сі, чи ж живуть? Оживий повернувся, щоб бути назавжди навічно. Чи не той-то хміль, що колотичин в'ється? Гей-то Хмельницький, що з панами б'ється. гей поїхав Хмельницький і к жовтому броду. гей не один пан лежить головою в воду. Під'їздив до свого дому. Козаки, що набливо трималися даля, Джури вхопили повіддя мого коня і Катриного. Вступав я у свій двір, зарослий густим спорошем. Ворота відчинені були навстіж. Люди були й тут. Хоч далі, воріт, уже ніхто не йшов, Тільки Хмельницький з дітьми. Тільки Хмельницький. Тільки... А де ж те яличко, що припадає до шибки? Де ж ті очі, що виглядати мають свого гетьмана? Чому відчинених дверих на ганок не стає тонка постать? Чому не ступає на свіжовимитий ганок вузька нога? Чому такий порожній двір? Чому пустеля така довкола? Ой, яка ж пустеля? Та ось на ганку зродилася легка, як пух пані Раїна. Вся в білому, біла шия, біла рука, біла скрикнула, біла ахнула, ледь не злетіла білим пухом угору. «Ах, пан Хмельницький! Ах, пан Гетьман! Ах, ах, ах!» Я зійшов на ганок твердо, аж задубіло. Не брав повні груди повітря перед східцями, а випускати боявся, щоб не здмухнути пані Разіну. Така ж субтильна стала коло панства, Нагнувши свою негнучку, поцілував їй руку. Пані Раїна відмолоділо-крутнула це переді мною, вела й не вела до світлиці, що чогось ждала, може, сподівалася неможливого, того, що не сталося колись і ніколи, а тепер, може, станеться, і я скажу, що приїхав не до Матрони, а до неї, пані Раїни, розквітлої жони, такої вишуканої. І такої ще, власне, молодої і пригарної, Як для простого козака. Але чого не було, Того й не буде ніколи. І я вже був не я. І простого козака не було, А стояв гетьман всевладний, І невладний тільки над своїм серцем. Чи ж я винен? І хто винен? Час, доля, випадок, Бог? Але чи слід вплутувати Бога? Усі зимні діла. Де ж вона, Мотронка? Насилу ворушичи пересохлим язиком, поспитав я пані раїну. вдягається, щоб зустріти пана гетьмана, ясновельможного? Ясний, ти ще й вельможний. Сім кіт відім та стонець за чортів. Могла б зустріти, як стояла. І скільки ж можна вдягатися? Піднявши же б'є з гармат та самопалів, Ведзвонив, дзвони, грає в копци і в суренки, А тут вбираються та перебираються. Я ступив до світлиці, як чорна хмара. Пані Раїна звіялася вмить, Лишивши мене самого, Навіть шапки нікому було віддати. Так і стояв, як стій, Вдивляючись в знайому обставу, Помічаючи і не помічаючи якісь тут зміни, Коштовний посуд, Дорогий килим зброю не бачену. Димко подбав чи, може, притяглався те пані Раїна від старости нікчемно, коли так порубаю все, попалюй попіл пущу за вітром. І ось так по дурному лютячись, не почув ні в шериху, ні віддиху, тільки побачив, що вже стоїть рукою дістати. Вона. Я Простягнув був руку, а рука не слухалась, падала як мертва. «Почимо, мовчки просив я Матронку, прийти мені на поміч?» А тоді як сліпий, здійняв погляд до гори, так ніби вона возносилась наді мною. Але Матрона з жахом затулила своє лице і заплакала, застогнала. «Ні, ні, ні!» впала на коліна переді мною. І тільки тепер зміг я заврухнути руками і пригорнув собі до колін її легку маленьку голівку. «Жінка чи дитина?» Я підвів Матронку з колін, от ставив її від себе трохи, щоб глянути в лице